Не хочуть, нехай не слухають. Рівним тоном, не підвищуючи голосу, вона дочитала лекцію до кінця. Спершу сама себе не чула. Потім окремі речення стали прориватися крізь загальний шум, потім стало відносно тихо. Після дзвінка Софія почувалася зганьбленою. Вперше в житті її не слухали студенти. Гріш ціна як викладачу. Немає значення, яка група, які учні. Слухняні чи бешкетники? Хочуть вони вчитися чи ні? Її лекцію студенти мусять слухати, не мов молитву. Не зуміла втримати увагу слухачів, не зацікавила темою. Нічого нарікати. Всі ці тю леніни, коцькі, гоцькі, моцькі, повинні слухати її, хоч би там що, хоч би громи з неба били, а не слухають сама винна. Розчавлена, немов жаба, на яку наступив слон. Ледве жива і від того ще більш незадоволена собою Виповзла на свіже повітря Полегшало Нічого, все так не буде Це ж не хвороба, це, як пише книжка, фізіологічний стан Це починає пристосовуватись до життя в її лоні син Думалося, от мене 15-16 років, і він стане таким, як оці хлопчаки, високим, стронким. А може навпаки, маленьким колобочком? Ні, її син обов'язково буде схожий на батька, високий і ставний і виросте, напевно, таким же бешкетником, як вони. Та хіба ж ці спецхлопці такі вже закінчені розпешаки? Мусить серед них бути, бодай, кілька нормальних дітей, які прийшли вчитися, а не мордувати викладачів. Вдають із себе від духів, а в душі їм зовсім цього не хочеться. Все дуже просто. Знайти їх, об'єднати, підтримати і посадити цього «тю» Леніна на місце. Дуже просто. На словах. Не одна ж Софія така мудра. У них викладає і мама Віра – Золота наша Віра Васильівна, досвідчений педагог. Не їй Софії пара, але й ту довели. Кажуть, вчора після лекції валідо шукала. І Геннадій Петрович, той теж собі на голову сісти не дасть. Треба з ним погоманіти. Але напад педагогічних роздумів перебила чергова хвиля нездоров'я. Ні, оближте мене всі, нічого не хочу. Заняття нарешті закінчилися, вийшла на ганок. Погода геть зіпсувалася. Небо затягнуло хмарами, почав накрапати дощик, похолоднішало. Софія аж зіщулилася у своєму костюмчикові. Враз помітила знайому постать. Назустріч квапно крокував Максим. Софія, я плащ приніс і парасольку. Одягни, холодно. Софія загорнулася у плащ, сховалася під парасолькою, узяла чоловіка під руку і попростувала додому, гордо несучи голову, і тим часом іще струнке та вже повне надією тіло. Розділ четвертий. Вікторія стояла під дверима аудиторії, не наважуючись торкнутися клямки. Ну, що ти поводишся, наче студентка. Заходь.